Оцей і на правду тупуватий фейс під дверима, Всього лише його охоронець. А справжній дядько на нас в лінкольні чекав. І з ним, повір мені, є про що побалакати. Отож, кохане інспекторе з питань моралі і інтелектуальних фейсів, іди, готуй салат з креветками і менше стеж за матір'ю. Наталочка Чемненько позаткувала на кухню, потім тихенько підлізла до Софії, яка налаштувалася чистити картоплю. Мусь, я все думаю, як він знову подзвонить. В чому ти підеш? Може, мій картатий костюмчик візьмеш? А зелений змій спокусник озвався знову. На цей раз номер набрала галочка, ота сама галочка староста, а тепер доцент кафедри педіатрії Галина Сергіївна Федоришин. Після кількох фраз привітань «Як справи? чудова, Як у вас?» Софія зазнала нокдауну. Кількома невимушено мовленими словами кохана колишня студентка примусила її втратити здатність до мови і забути дихати. «Софія Андрійовна, куди ви пропали?» «Ви мене чуєте?» – дмухала у слухавку галочка. «Повтори, Галинко, повтори ще раз щось із телефоном. Я не розчула. Неслухняними губами хапала повітря старенька сива вчителька. Повтори, що ти сказала. Хто телефонував?» «Та ж Орест. Орест Смериканиш з Лондона. Пам'ятаєте його?» Просить надіслати йому вашу книжку віршів Хтось із наших йому повідомив Тісний нині світ Де Лондон? Гаразд, гаразд, Галинко Я обов'язково дам тобі книжку, надійшлеш Вона майже не чула, про що там знову щебетала Галинка Орест з Лондона, з цього світу Звіддалі телефонного дзвінка зі світу спогадів, з догадок, надій. Розділ 12-й. Тієї ночі, коли перефарбовані пластмасові зелені крокодили плавали в басейні пам'яті на привязі телефонного дроту, коли надії і ілюзії нас доганяли одна одну в танці спогадів, коли пальці згадували дотики і не могли згадати цифри, коли рими ранили. Тієї ночі не сталося нічого. Усі учасники новітньої історії незакоханості солодко спали. Софія перечитувала вірші із синьої книжки, яку приготувала для подарунка. Гріла сторінки, яких торкатиметься його рука. Вирізняла рядки, які колись духмяної київської ночі записувала похабцем на рецептурних бланках. Іншого паперу Орест не носив. Ті, які він знав, і написаний потім навздогін. І я заснула на твоїм плечі знеможено. Останній поцілунок нам перебило світанкове сонце, що з білих хмар примружилося хитро до білого безладдя простираду. О день! Так не дозволено яскравий, накрий нас знову прохолодна ніч, дай нам пірнати хвилями твоїми, солодкими гарячими, мов кава, і ніжними, немов слова і руки, не порахую, скільки їх у тебе. Здивовано заплуталося небо у кучерях тугих, немов обійми. Не відпускай, тримай мене, тримай, О, незбагненна ночі таємниця, Тривай до віку, нескінченна будь. Мандри лісами дрімучими між незнайомих облич, Як нам до ранку домучити нами ж розлучену ніч?